Buonasera buon ascolto da Onda Rossa, dunque Entropia Massima riprende le trasmissioni nel 2015, abbiamo come gradita ospite Marika Di Pierri dell'Associazione Assud che già mesi fa è stata gradita ospite di, della trasmissione di oggi e oggi avremo, abbiamo tanti argomenti di cui parlare che si intrecciano molto anche con l'attualità politica ma io Lascio subito la parola a lei e poi agli altri ospiti che ascolteremo telefonicamente. Buonasera a tutti, è un piacere essere nuovamente qui a parlare con voi dalle frequenze di Radio Onda Rossa e l'argomento che abbiamo scelto per iniziare questo anno è un argomento che riguarda moltissimi cittadini di questo Paese. Il tema è la salute, ma non la salute come normalmente ce la raccontano, la salute e le sue relazioni con la contaminazione ambientale, quindi fondamentalmente gli effetti che la devastazione ambientale di questo Paese ha sulla salute delle comunità che lo abitano e quindi di tutti noi. E L'idea era quella di raccontarvi, e nonostante questo tema sia totalmente dimenticato dai media e anche dalla politica, qual è l'entità di questa emergenza. Si tratta di un'emergenza nazionale, ci hanno raccontato negli ultimi anni che in Italia c'è una terra dei fuochi, che in Italia c'è un luogo che si chiama Taranto. In realtà quello che eh, è evidente, studiando un po' meglio qual è la situazione, è che il nostro è un paese dei fuochi, in realtà la contaminazione eh, è presente quasi ovunque. da nord a sud Italia. Sicuramente un indicatore che ci che ci può dare un, un dato circa questa situazione è dato dai SIN. Non so quanti degli ascoltatori che, ci, che sono in ascolto in questo momento sanno di cosa si tratta. I SIN sono i siti di interesse nazionale per le bonifiche che sono stati istituiti dal Ministero dell'Ambiente a partire dal 98 e poi fino a... All'anno scorso, in tutto sono 57. Anche se nel 2013 19 di questi siti sono stati declassati a siti di interesse regionale. Questo assolutamente non perché ci siano stati dei processi di bonifica, ma semplicemente perché sono diventati ancor meno prioritari, non che lo siano mai stati davvero. Ecco il dato che volevo eh, condividere con voi e che aiuta a riflettere è che questi territori eh, corrispondono al 3% del territorio nazionale. mentre vivono all'interno di questi sin eh, ben eh, 6 milioni di, di persone quindi uno su dieci un cittadino su dieci del nostro paese vive in un luogo così contaminato da eh, comportare dei gravi danni sulla salute eppure è un tema di cui non si sente parlare mai ecco aggiungo qualche dato da un dossier che è stato pubblicato ormai da, da un anno Lega Ambiente, sono 100.000 gli ettari inquinanti Inquinati scusate e, e 6.000 le aree di interesse regionale in attesa di bonifica e il giro di affari di, questo, di questa situazione tragica viene calcolato in circa 30 miliardi di euro. una cosa interessante è che molti di questi siti di interesse nazionale corrispondono a quelli che furono i poli industriali di sviluppo del nostro paese, eh, basti pensare a Gela, Priolo, ma la stessa Taranto Brindisi, Porto Marghera cioè quei luoghi che erano il fiore all'occhiello dello sviluppo industriale che però hanno creato una crescita senza sviluppo, nel senso che molti di essi sono stati dismessi alcuni sono ancora in parte attivi altri sono ancora attivi, ma la verità è che hanno lasciato sul terreno una contaminazione gravissima sia appunto nel terreno nelle falde acquifere, atmosferica e soprattutto hanno lasciato attorno a loro moltissime malattie e un'incidenza di mortalità molto più alta che in altre zone laddove queste attività contaminanti non, non hanno riguardato appunto eh, lo sviluppo economico del territorio Ecco, la, eh, lasciare sul terreno fa venire in mente un campo di battaglia, in effetti la, la questione, se vediamo anche le scandalose sentenze degli ultimi tempi con le assoluzioni di, dei responsabili, eh, sia manager che eh, dirigenti di azienda o di eh, consigli di amministrazione, È assolutamente sconfortante da Casale Monferrato, ma anche la stessa situazione eh, di, eh, di Taranto e tante, el, e tante altre ancora, eh, il eh, mancato rispetto proprio della salute e della vita umana da parte del sistema Italia, mh, lo chiamo così perché appunto non sono solo i tribunali, sono anche le aziende. O oh, sistema. lo chiamano spesso La. o sistema, o sistema per utilizzare sì, una espressione Napoli, che è locale ma non e così tanti E ci sono state certo le indagini, gli arresti, il coinvolgimento delle, delle aziende che secondo il nostro governo sono la parte sana del, del paese, qui non vogliamo generalizzare, sicuramente ci sono anche le aziende che non sono criminali ma eh, il, il dato eh, preoccupante che proprio a livello di sistema, a livello di, di governo, di Stato italiano la tutela della salute eh, diventa una variabile economica secondaria. Addirittura. per cui eh, se è necessario per esempio eh, risanare il territorio si fanno magari degli annunci come il nostro primo ministro ormai ci ha abituato quotidianamente, degli dei, dei, gli annunci roboanti a tutela della salute, Non so, mi viene in mente anche se eh, non è esattamente il discorso sulla salute, quello sull'incolumità, i 7 miliardi, quasi 7 miliardi eh, da destinare al risanamento delle scuole che sono diventati in pratica poche centinaia di milioni, no? quindi un'autoriduzione un lampo. Cospicua. Sì, ma eh, insomma c'è anche il dato comunque della presa di coscienza di larghe, eh, una larga parte della popolazione che in alcuni casi o anche in molti casi si organizza in comitati eh, molto battaglieri e eh, anche per eh, in qualche modo mh, ricordare... dare un senso alla morte dei propri amici o familiari che eh, hanno subito appunto questi inquinamenti eh, criminali, eh, ripetiamo, dolosi perché chi, le aziende che lo, che lo facevano sapevano benissimo gli effetti eh, di quello che veniva prodotto e di come, nelle eh, condizioni in cui veniva prodotto. Peraltro su questo tema è stato realizzato negli anni passati uno studio molto importante, uno studio epidemiologico che è stato promosso proprio dal Ministero della Salute assieme all'Istituto Superiore di Sanità e con l'Associazione Italiana dei Registri Tumori che si chiama Airtum ed è lo studio epidemiologico più importante organico realizzato nei siti di interesse nazionale per le bonifiche. Sono usciti tre rapporti di questo studio e in totale eh, hanno indagato otto anni, quindi dal 95 al Il risultato dei primi due rapporti ha registrato un eccesso di 10.000 decessi, calcolando il totale dei morti in più in questi luoghi rispetto alle medie regionali di riferimento. Poi è stato eh, diffuso un terzo rapporto che invece ha messo all'interno della statistica anche l'incidenza tumorale, altre patologie e i ricoveri ospedalieri e anche da questo terzo rapporto le evidenze sono veramente eh, paragonabili a quelle di una vera e propria guerra. Faccio alcuni esempi, nel SIN di Brescia, molti di noi ad esempio immaginano che gran parte dei SIN siano al sud, ma non è vero perché il nord, la Lombardia, ma non soltanto, tutto tutta la pianura padana... Il ricco Nord-Est è eh, pieno di siti di interesse nazionale che corrispondono appunto allo sviluppo industriale di cui parlavo prima. A Brescia, dove peraltro pochissimi lo sanno, ma c'è un'ordinanza comunale che vieta ai bambini, in realtà a tutti i cittadini, ma in particolare ai bambini, di giocare sui prati perché sono fortemente contaminati per via delle attività della Caffaro, eh, c'è stata un'incidenza di tumore alla tiroide superiore del 70% rispetto alla media regionale e del 56% sulle donne, così come come ad esempio eh, del, di melanoma, più 27, più 19, questo ha riguardato i laghi di Mantova, Milazzo, Sassuolo, Taranto. Ci sono veramente delle statistiche particolarmente allarmanti in tutti questi, eh, questi siti di interesse nazionale. La cosa curiosa è che nonostante queste evidenze che dovrebbero spingere un governo illuminato a eh, tradurre queste indicazioni in salute pubblica e soprattutto a mettere al primo posto nelle priorità di governo la bonifica, non c'è in realtà alcuna volontà politica di rispondere a quella che è un'emergenza nazionale ed è per questo che come dicevi anche tu prima ci sono moltissimi comitati l'anno scorso alcuni di, di loro alcuni dei comitati che eh, provengono da questi siti si sono riuniti in un coordinamento che si chiama coordinamento nazionale dei siti contaminati che chiede un'immediata bonifica ma non solo chiede una bonifica che abbia tra i suoi elementi il controllo sociale perché nessuno purtroppo si fida delle bonifiche fatte dal, dallo Stato, tutti i soldi stanziati fino a adesso sono stati impiegati soprattutto in consulenze quindi c'è veramente poco da fidarsi anche se c'è in gioco un diritto fondamentale come quello alla salute Ricordiamo anche che la pianura padana è l'area geografica europea più inquinata non lo diciamo noi di Radio Onda Rossa lo dice l'Unione Europea e quindi stiamo parlando di una popolazione di circa oltre 20 milioni di abitanti se non sbaglio quindi eh, diciamo una grandissima parte del paese E io a chiusura di questa prima parte della trasmissione vorrei eh, ricordare alcuni dei siti più inquinati a partire dal progetto Sentieri coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità che si è concluso 4 anni fa ormai o comunque mh, nel 2011 Un, un, una ricerca che eh, viene ancora aggiornata: eh, si, si è vista la situazione delle popolazioni di eh, 44 eh, siti eh, appunto inquinati. Eh, si, per quanto riguarda l'amianto, Balangero, Casale Monferrato, Broni eh, nel nord, e poi Bari, Fibronit e Biancavilla. ma anche Pitelli, Massa Carrara, Priolo, il litorale eh, vesuviano e poi ci sono le mortalità per tumore o malattie legate all'apparato respiratorio a causa delle emissioni degli impianti petroliferi, petrolchimici, siderurgici e metallurgici nei siti di Gela, Porto Torres, Taranto, Sulcis e questi sono tutti i siti eh, del sud. Poi eh, gravi malformazioni congenite si sono registrate nella popolazione di Massa Carrara, Falconara, Milazzo, Porto Torres e poi patologie del sistema urinario per l'esposizione a metalli pesanti e composti alogenati a Piombino, Massa Carrara, Orbetello nel basso bacino del fiume Chienti e ancora nel Sulcis in Sardegna e ancora eccessi di malattie neurologiche da esposizione a metalli pesanti e solventi organo alogenati. A Trento Nord, Grado Marano e nel, ancora nel basso uh, bacino del fiume Chienti ma anche l'infomi non odcin eh, da contaminazione da PCB eh, proprio a Brescia eh, di cui parlavi prima e si potrebbe continuare ma eh, diciamo che per ora ci fermiamo qui eh, ricordandovi il numero di telefono della radio 06 49 17 50 e poi quando riprenderemo dopo la pausa musicale ci sarà un uh, collegamento uh, telefonico y sicuramente un altro elemento che ci lega anche alla cronaca politica e alle contingenze diciamo di questi ultimi mesi eh, è legato strettamente all'utilizzo del territorio, alla gestione del territorio e alle conseguenze che questa gestione ha sulle comunità che lo abitano è il nefasto eh, decreto sblocca Italia che avrete sicuramente sentito nominare che è stato convertito in legge con doppio voto di fiducia alla Camera e al Senato perché eh, l'ho chiamato così l'ho epitetato come un, un provvedimento nefasto perché in realtà lo sblocca Italia è un manifesto politico che dietro la scusa e quindi la la motivazione della crescita del rilancio dell'economia nasconde un una idea ben precisa di come gestire il territorio intanto all'italiana quindi come sempre ci piace fare dentro questo provvedimento c'è un po di tutto c'è eh, ad esempio sul tema energetico eh, l'ampliamento della frontiera petrolifera con un raddoppio delle estrazioni con eh, l'istituto Diciamo comunque il riconoscimento di tutto ciò che è approvvigionamento energetico dalle trivellazioni alla coltivazione di idrocarburi, al trasporto, alle infrastrutture energetiche eh, come eh, politiche o comunque progetti di carattere strategico. Cosa significa questa parola così eh, carina? Significa che tutto ciò che riguarda questo tipo di provvedimenti eh, è urgente ed indifferibile e quindi viene deciso direttamente presso i ministeri e viene tolta ogni competenza. in merito agli enti locali che fino all'altro ieri avevano invece una voce in capitolo. Immaginate di dover approvare un progetto con un forte impatto territoriale come un progetto di estrazione petrolifera senza che, non dico i cittadini, ma neppure gli enti locali di prossimità, ad esempio le regioni, possano dire nulla eh, al riguardo. Tra l'altro questo... questi tre articoli, 36, 37 e 38 hanno eh, alzato una grande opposizione da parte dei comitati ma anche da parte di moltissimi enti locali, in particolare l'articolo 38 eh, dice proprio questo cioè che eh, ormai è il ministero che è competente per le autorizzazioni ambientali e addirittura che eh, la via cioè la valutazione di impatto ambientale alla quale partecipavano anche le regioni viene totalmente accentrata presso i ministeri non è l'unica cosa che eh, è dentro lo sblocca Italia perché ad esempio eh, c'è il tema degli incendi per cui la strategia eh, moderna viene chiamata così in maniera quasi ironica da parte del governo che riguarda i rifiuti è tutta quanta eh, concentrata sull'incenerimento addirittura viene detto che il presidente del consiglio dei ministri su indicazione del presidente eh, scusa, scusatemi del, Minis, eh, del ministro dell'ambiente individuerà quegli impianti strategici per mettere in atto questa moderna eh, appunto strategia rifiuti basata sull'incenerimento e poi ce n'è tutti i gusti, c'è la privatizzazione dei servizi pubblici dicendo che si favorirà il gestore unico cioè quelle multi utilities che chi vive a Roma peraltro con Acea conosce bene qual è la logica sottesa, c'è un piano eh, complessivo di finanziarizzazione dei territori e dei beni comuni che se è un'offesa molto grande anche il merito in qualche modo se vogliamo trovargli un profilo di merito di aver riattivato una forte mobilitazione da parte delle lotte ambientali che stanno ragionando ormai da alcuni mesi eh, su Come è possibile creare un fronte unitario che difenda i territori, che difenda un'idea altra di sviluppo di quei territori e che difenda i diritti dei cittadini, tra cui appunto il diritto eh, alla salute. C'è stato un presidio molto forte che ha avuto eh, centinaia di firme di realtà eh, sociali, di realtà territoriali che eh, c'è stato a Roma eh, ad ottobre il 15 e 16 ottobre, mentre veniva discusso eh, appunto questo provvedimento alla Camera, eh, ma nonostante appunto la doppia fiducia, la mobilitazione non si è fermata. Sono nate assemblee territoriali, sono nate assemblee macroregionali e eh, E il prossimo appuntamento sarà il 18 di gennaio quando si terrà a Padula la prossima, il prossimo appuntamento che sarà appunto un'assemblea centro-sud contro lo sblocca Italia per costruire una vertenza unitaria e per questo abbiamo eh, invitato in questa trasmissione stasera Francesco Masi che è un attivista dei, dei NotRIV della Basilicata, la Basilicata peraltro è una, una regione profondamente interessata in maniera negativa da questo provvedimento, hanno stimato che se passasse comunque se fosse applicato così com'è lo sblocca Italia, il territorio interessato dall'estrazione petrolifera in Basilicata passerebbe dal 35 al 64 per cento per cui è una, una regione che viene percepita come un posto aulico, un posto incontaminato dove invece c'è un carico di contaminazione molto forte. Io volevo chiedere a Francesco se ci sente. Francesco sì, ci mi sei? Ci sento, ci sento, mi no, hai detto un sacco di cose interessanti. <ride> Volevo chiederti di raccontarci un po' quello che si sta muovendo e come si sta provando a costruire una mobilitazione unitaria contro questo provvedimento che davvero ne ha per tutti La mobilitazione unitaria intanto è nelle, nelle corte perché poi l'abbiamo visto già nel corso dell'inizio della, dell della campagna nazionale contro lo sblocco Italia Eh, una rappresentazione c'è stata proprio con eh, la partecipazione di circa 160 associazioni sotto Montecitorio a metà ottobre, eh, però è chiaro che sui territori vive in un modo diverso, cioè, qui si fa fatica a stare appresso ogni giorno eh, a tutte quante le iniziative proprio perché le due vicende che tu hai citato oh, quindi la vicenda petrolifera eh, che significa una lunga filiera, insomma molto articolata e pesante e la filiera del, dell'Ammonnezza si, si sono praticamente sposate, intersecate tra di loro in una maniera molto, molto forte e da tempo, leggevo sulla gazzetta del Mezzogiorno di ieri che già a metà anni 90 eh, trovarono sotto la pista Mattei di Pisticci in Barbasento. Eh, i primi nove fusti poi sono stati trovati là sotto altri 125 e tutti questi sono stati inceneriti vicino la Fiat di Melfi a San Nicola l'inceneritore la griglia rotante insomma, <coughs> San Nicola di Melfi sono stati incendiati eh, bruciati insomma e senza, senza sapere quali sono state le conseguenze, quindi è chiaro che Eh, non è possibile mh, immaginare un'economia in questo posto eh, degna di questo nome, quindi anche eh, democraticamente partecipata, eh, se non eh, appunto si fanno i conti eh, con dei livelli decisionali che sono molto eterodiretti, cioè, questo è un posto dove arriva Monnessa dall'estero, arriva dall'Albania, arriva dalla Germania, arriva... da tutti i siti eh, oltre che dalla Francia è eh, arrivata tutta una serie di siti eh, tipo i petrolchimici Petro da Zagera da, da Porto Marghera eh, tutto questo ovviamente si somma a decenni di eh, produzione chimica e tutto quello che ovviamente dovrebbe portare a delle bonifiche addirittura stanno scomparendo i soldi insomma per le bonifiche nelle aree sin quindi compresa quella di, di Tito Scalo oltre che quella di, di Pisticci e quindi è chiaro che da tutto questo eh, bisogna risollevarsi con la capacità eh, di fare due cose contemporaneamente quindi da una parte di contrastare tutta questa aggressione eh, convergente e da un'altra parte eh, riuscire a costruire eh, non per idealità, diciamo, ma proprio per necessità una transizione alle rinnovabili pulite, insomma, sapendo anche che ci sono dei momenti come quello che stiamo vivendo a livello internazionale in cui alle compagnie petrolifere com comincia a convenire di meno eh, trivellare, quindi c'è qualcuno che comincia a scappare, insomma, abbiamo visto anche negli Stati Uniti che cosa accade. Quindi, Per quanto riguarda la vicenda del eh, 18, che sarebbe domenica prossima, È vicino alla Cettosa di Padula nello scalo di, eh, della, della, della Marcellana e, e la, la cosa più importante è, è proprio questo, questo carattere di convergenza che insido nei movimenti del sud perché questo poi è, la, è il secondo appuntamento il secondo appuntamento dopo quello del 7 di eh, dicembre a Napoli E quindi questa assemblea eh, rappresenta un primo tentativo di eh, intrecciare in maniera virtuosa i linguaggi e quindi anche di trovare eh, non solo oh, la possibilità di eh, far incrociare diciamo, gli appuntamenti eh, ma quello di trovare un terreno politico comune eh, una, una cosa importante che, che riguarda proprio la giornata di ieri c'è insomma 5 ore di incontro tra tutti i comitati territoriali di Notripe, era presente anche una delegazione eh, da Senise che voglio ricordare è uno dei 10 eh, posti indicati da una delibera del 27 giugno scorso della regione basificata eh, per eh, dover ospitare un cosiddetto opificio che poi in realtà non è nulla di eh, eh, di artigianale insomma di produttivo ma viceversa è un luogo in cui eh, si va a compattare la monnezza e poi eh, per produrre CSS cioè praticamente rifiuti che, eh, solidi che devono essere <coughs> eh, deputati a, a diventare combustibile no? cioè per... anzi è importante ricordare che con i nuovi provvedimenti soltanto in Basilicata è prevista la costruzione di 10 opifici oltre alle, alle nuove eh, concessioni petrolifere di cui parlavamo poc'anzi quindi una situazione veramente di grande devastazione noi sicuramente seguiremo il, il 18 quello che accadrà eh, appunto a, a Padula e siamo convinti che sarà uno degli appuntamenti che proveranno a mettere assieme i figli e le esperienze di molti comitati che si battono ormai da anni per la tutela territoriale, anche come dicevi giustamente Francesco, per un'altra idea eh, di sviluppo, per un'altra idea di modello energetico, per un'altra idea anche diciamo, di redistribuzione dei benefici e anche degli svantaggi di un modello economico che è quanto mai diseguale. Quindi eh, ti ringrazio per, per questo tuo contributo e eh, le pagine a partire dalla pagina di, del coordinamento Notriv e di tutte le organizzazioni che fanno parte di questa rete. Con continueranno chiaramente nelle prossime settimane a seguire questa mobilitazione perché siamo convinti che lo sblocca Italia sia un manifesto contro il quale è necessario sì, mettere in campo una battaglia fare, unitaria. Far sentire diciamo, a, ai radioascoltatori che saluto. E... che la, la grande novità non è soltanto costituita dal fatto che eh, per quanto riguarda le impugnazioni eh, delle delibere che spingono appunto e spingevano all'impugnazione all il del presidente della giunta eh, da parte del, eh, della metà esatta diciamo, di tutti i comuni luganesi che sono 65 hanno deliberato su 131 eh, ma eh, La partecipazione, quindi anche la sollecitazione alle iniziative viene soprattutto dal mondo agricolo, soprattutto dai produttori del vino, dell'olio, delle castagne e quant'altro che sono in prima linea e nelle manifestazioni sia del 4 dicembre sia del 28 di dicembre scorso sono stati in prima linea anche con i trattori e sono loro che chiedono eh, non un altro modello in generale ma chiedono di tornare a essere padroni eh, dell'acqua, dell'aria, del suolo e di tutto il ciclo alimentare. Quindi è da qui che si parte, eh, anche per cercare una interlocuzione con chi eh, oggi alla Fiat è contento eh, di poter lavorare, perché tutti i regionali, regionali eh, e nazionali hanno detto che saranno assunti altri 1.500 persone insomma, per eh, le automobili, eh, perché con eh, i lavoratori si sta aprendo una, eh, un tavolo di eh, intesa eh, per potersi capire su che cosa significa un nuovo modello. energetico per una nuova mobilità io credo che quindi da un territorio che deve essere smembrato nei programmi del governo possa partire un messaggio molto positivo a tutti quanti i movimenti proprio perché è nelle corde della situazione dover andare oltre questa eh, situazione che è stata anche troppo soffocante. Ti ringrazio e buonasera a tutti allora Grazie a te Francesco e noi ci sentiamo tra pochissimo Ciao, ciao, fammi bene se siente esta ira callejera? Andando por la cera y sobreviviendo de cualquier manera He caminado en callejones repletos de ladrones He demostrado mis cojones, compuesto tengo mis pantalones He visto cuerpos en estados de descomposiciones Siendo devorados por ratones Sospechoso visto las investigaciones Pero patrocinador a las corrupciones gubernamentales Mi corillo, corillo anda con metales su entra para ver si sales Entra para ver si sales A ver si no aparecen en el vocero sumergido por unos pastizales Y es que mi barrio es peligroso como canales Y brillante como las velas, y brillante como las velas He cuando mi madre me cantaba Y entre sus brazos, amorosos, me He recordado a cuando mi madre me cantaba Ecuador nativo que se sumerge en lo infinito de mi conciencia criminal. En no ser de mucho hablar y si de demostrar forma parte de mis cualidades aunque muchos me quieran subestimar. Les tendré que enseñar la diferencia de un ángel a un demonio, de un hospital a un manicomio. Les da el bien y está el erróneo. Ubito y como otoño, pero sin una bicicleta. Andando con letras y declarando la guerra a la uniformada. Mi madre preocupada, vida Dios desconsolada, que el alma destrozada. Para que a su guerrero no le pase nada Pero el destino ya dictaba Que por unos morirían dos y así pagaban Y en una funeraria su familia lo lloraba Que recordaba mi niño cuando mi madre me cantaba 4 y 35 de la mañana Entran pensamientos turbulentos Por la subconsciente de mi ventana De mi ventana Mi vida no se lleva con la muerte Y entre los dos se tienen una guerra declarada Pues la paga del pecado es muerte Para el que no sabe de este aborrecimiento Y final pronto mexicano se le acaba Proyecto de que no humanan Strategia di, di salvezza eh, avranno ben di che opporsi insomma. assolutamente sì, e purtroppo. Questo avviene mentre la narrazione che i media, i mainstream media, perché per fortuna esistono molte realtà che fanno informazione indipendente. A me non piace parlare di controinformazione perché sembra esserci un'informazione vera e una controinformazione. No, un'informazione indipendente dai poteri forti che spesso condizionano quella mainstream, continuano a raccontarci che l'Italia sta meglio, l'Italia ce la farà, peraltro con proclami eh, vuoti da ogni contenuto vero e proprio, perché poi il contenuto vero e proprio, quello allarmante, è ben nascosto. in diversi provvedimenti alcuni dei quali abbiamo provato a raccontarvi questa sera proprio perché è importante invece informarsi rispetto a quello che questo governo sta facendo tra l'altro l'ho ricordato prima con doppio voto di fiducia alla Camera e al Senato quindi esautorando anche il Parlamento come organo legislativo ma imponendo una, una, una volontà che è quella dell'esecutivo che ricordiamo peraltro è un esecutivo non uscito da una consultazione elettorale e questa purtroppo è la situazione che stanno vivendo moltissimi territori del nostro paese che noi continuiamo a denunciare su cui continuiamo a fare un lavoro di informazione che riteniamo sia essenziale perché, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, una cittadinanza non adeguatamente informata non può scegliere consapevolmente in maniera democratica quello che vuole e quello che non vuole. Grazie molto a Marica per eh, la sua presenza e per il contributo che ha dato qui, eh, noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo quando parleremo di nuovo di eh, tecnologia informatica e non solo, E eh, questa è sempre Radio Onda Rossa 87.9 in FM, restate all'ascolto per la trasmissione che segue. Sì perché in realtà già prima del, del famigerato purtroppo tristemente famoso Sblocca Italia avevamo avuto l'anno scorso un assaggio di qual era la direzione che questo governo voleva prendere. Nel Destinazione Italia si parlava di bonifiche. Qual è il problema però? Che molto spesso, anzi la logica sottesa era, eh, era evidente ed era quella di considerare in qualche modo le bonifiche una occasione come peraltro ha avuto modo di affermare più volte pubblicamente Andrea Orlando quando ancora era Ministro dell'Ambiente. Un'occasione per iniettare fondi in processi di reindustrializzazione di aree economicamente depresse. Eh, quando eh, ricordo, tu prima citavi il, il dossier di Lega Ambiente, lo presentarono a Roma pubblicamente e intervenne anche l'allora Ministro dell'Ambiente Orlando che ora come ben sappiamo è il guardasigilli, eh, intervistato lui disse chiaramente che eh, era una priorità quella delle bonifiche tanto per il Ministero dell'Ambiente quanto per il Ministero dello Sviluppo Economico. proprio perché attraverso eh, questo processo, quindi la m, cosiddetta bonifica dei territori si potevano portare nuovi fondi per la reindustrializzazione. Poi in molti di questi luoghi, ad esempio eh, il, il colpevole diciamo del, del, della contaminazione è la petrolchimica, come abbiamo detto prima. Molto spesso ad esempio c'è Eni dietro a, a, questi, a, questi, eh, a queste grandi contaminazioni, per cui molto spesso vengono favorite le stesse imprese che hanno inquinato e c'è un'iniezione di fondi per eh, la reindustrializzazione ci sembra che questa sia una logica decisamente sbagliata peraltro nello Sblocca Italia il tema delle bonifiche viene ripreso ma si assiste ad un tentativo di smantellamento comunque di depotenziamento dell'Istituto Superiore di Sanità e soprattutto si approfondisce quella direzione di provare ad affidare le bonifiche proprio a chi ha inquinato, ma questa è una cosa che succede sempre come quando ci raccontano che la crisi economica la devono risolvere gli stessi che l'hanno causata, è un po' un'abitudine del nostro mondo moderno, una cosa che non farebbe neanche un bambino di sei anni a noi sembra assolutamente normale un'altra cosa molto allarmante che eh, c'è in tutti questi provvedimenti è eh, la decisione di utilizzare il commissariamento come strumento di intervento immediato. In realtà è una bugia perché eh, invece il commissariamento serve molto più spesso per eludere una serie di procedure, eh, per eludere ad esempio gli appalti, per eludere le normative ambientali. Eh, adesso con lo sblocco Italia, ad esempio, qualunque area urbana può essere definita di interesse nazionale. C'è quindi un commissariamento automatico che toglie qualunque potere. alle autonomie locali e questa è una cosa veramente eh, preoccupante addirittura si è detta preoccupata Banca Italia che sicuramente non è un covo di pericolosi rivoluzionari dicendo che questa logica del commissariamento che voglio sottolinearlo non riguarda solo le bonifiche ma riguarda anche e soprattutto le grandi opere è proprio quello che serve per agevolare la corruzione quindi siamo di fronte ad un quadro allarmante da diversi eh, punti di vista per esempio anche Bagnoli che è stata inserita nel decreto sblocca Italia che uno dei luoghi che deve essere bonificato è affidato ad un ad un commissario ed è proprio per questo che come ci ricordava Francesco che è intervenuto telefonicamente il 7, di di, di dicembre anzi forse la 7 di novembre perdonatemi e, e si è tenuta proprio a Bagnoli un'assemblea eh, sud diciamo del per lo sblocco Italia che tra l'altro ha provato ad unire due temi cioè quello ambientale quindi la tutela del territorio a quello occupazionale quindi lavoro e ambiente che in quel modo finalmente anche a livello di movimento si parlano e provano ad intrecciare questi due temi che spesso sono invece trattati dall'altra parte a modo di ricatto quindi scegli se morire di fame o morire eh, di, eh, di, di un lavoro malsano questo è quello che abbiamo visto a Taranto ma che non è solo Taranto ci tengo a sottolinearlo perché dobbiamo e questo è un appello che rivolgo a tutti eh, gli ascoltatori eh, dobbiamo assolutamente non cedere al, alla narrazione che eh, ci fanno eh, i media Facendoci credere che alcuni problemi riguardano soltanto alcuni luoghi, mentre quei luoghi non sono altro che la punta dell'iceberg di un'emergenza che è nazionale. Lo ricordavamo prima: un'emergenza che riguarda un cittadino su dieci di questo Paese, quindi non piccole comunità disperse, non comitatini eh, retrogradi che remano contro lo sviluppo, come continua a dire il nostro Presidente del Consiglio, ma eh, intere fette di popolazione che sono sottoposte ad una violazione di diritto, che è un diritto alla salute, che è un diritto ricordiamolo, fondamentale, inviolabile dell'uomo, garantito dalla Costituzione e da convenzioni internazionali innumerevoli, peraltro. Io in chiusura vorrei ricordare ancora la vicenda di tanto, perché si aggiunge a tutto quello che giustamente ricordavi tu, un elemento ulteriore che è quello che io chiamerei tuffa. Tuffa ai danni dei cittadini. Eh, naturalmente. governo non sarà inquisito da nessun giudice, da nessun PM per, qui, per questo, ma nella sostanza perché parlo di tutto? Perché per quanto riguarda la bonifica del più grande sito siderurgico d'Europa eh, in cui appunto eh, molti governi hanno permesso da quando è stato c'è qualche problema di ascolto. Pronto? Ah sì, eh, mi, mi hanno segnalato, scusate c'è stato un, un errore tecnico da parte mia eh, ripeto il, quello che stavo dicendo e che non è stato ascoltato a proposito di, eh, di Taranto eh, vogliamo eh, ricordare la eh, truffa eh, del governo ai danni della cittadinanza e dei contribuenti in primo luogo perché? Perché la bonifica del, del sito siderurgico più importante d'Europa più grande d'Europa eh, che come sappiamo ha provocato un disastro ambientale della salute eh, di tipo epocale per la, la sventurata popolazione e i lavoratori di Taranto eh, è, è, procede secondo questa linea dunque il padrone privato Riva nello specifico ha eh, appunto operato questa devastazione eh, ma eh, siccome eh, se dovesse eh, pagare economicamente per il risanamento l'azienda andrebbe fallita e quindi i lavoratori verrebbero licenziati Allora il governo, ovvero con i soldi dei cittadini, intende procedere con la bonifica e a una sorta di nazionalizzazione della, eh, della siderurgia di Taranto. No? Ma eh, quindi qualcuno potrebbe persino pensare, ma è quasi una proposta di sinistra questa: nazionalizzare quella che prima era una, una fabbrica statale. In realtà non è così. Cioè, dove sta la truffa? Sta nel fatto che con i soldi pubblici si procederà. se poi verrà fatto bene, questo non lo sappiamo, comunque l'intenzione è di procedere a investire qualche miliardo di euro nel risanare il territorio, eh, nel, una volta compiuta questa operazione eh, si rivende o probabilmente si svenderà a privati, un'azienda così risanata con i soldi pubblici e quindi eh, con i soldi dei cittadini dei contribuenti si pone rimedio a un disastro provocato dai privati e si prosegue sulla stessa strada perché poi si ridà in mano all'azienda privata considerata dal nostro primo ministro Renzi come eh, l'unica possibilità, l'unico organo l'unico ente che può creare occupazione eh, piccola parentesi, in realtà le aziende non creano occupazione se non ci sono le condizioni di mercato, quindi eh, è completamente sbagliata una politica che vuole incentivare Eh, appunto le aziende senza chiedere niente in contropartita, eh, se dall'altra parte non si fa in modo che la domanda globale della popolazione, a cominciare dai salariati, eh, possa crescere. Infatti, in Italia ormai da tre anni diminuiscono persino i consumi alimentari, ma il governo va imperterrito. Nella direzione di eh, favorire a tutti i costi gli imprenditori, i quali sicuramente ci guadagneranno da queste, da queste leggi, ma come eh, molti economisti hanno indicato, anche il, eh, i provvedimenti del Jobs Act provocheranno non nuova occupazione, ma semplice trasformazione, con ovvio peggioramento per i lavoratori, di, eh, dei contratti esistenti in altri contratti più sfavorevoli. Quindi, Se il progetto è questo, eh, quello di risanare quei soldi pubblici per poi riconsegnare l'azienda risanata ai privati, è chiaro che i comitati, non solo a Taranto, ma eh, in tutti i luoghi dove si vorrà eh, riproporre questa eh, presunta strategia, eh,